Assalamu 'ala wa rahmatullahi wa barakatuh. Isma'in awat. Wa 'ala Abi Hurairah radhiyallahu <tamu> anhu qala: Allahu ilaha illahu, an kuntu la'atani tu 'ala al-ardi min al-joo, 'ala batni. Bapa kami minal jua, walakot paut tu jauh man ala pori kihumuladiyah ruju namin. Sama Robiyyan Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam, fata basmaqina rani, waarufa ma fi watehi wa ma fi nafsi summa kol ada hirin. Bolehlah bekerja Rasulullah. Allah fama da fataba fa dkhala fastazana fa adina fa adina li fadhaltu wajada labanan fi qadha fa qala min ayna hadha al laban qalu ahdahu la ka fulan aw fulanah qala aba hirin qul rasulullah qala ilhaq ila ahli shuffah فادعوهم لي قال وأهل الصفة أطياف الإسلام لا يعون على أحلي ولا مال ولا على أخد وكان إذا أتته صدقتهم بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصعب منها وأشركهم فيها فَسَاءَ انِي ذَلِكَ فَقُلْتُ وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّحْبَةِ وَنُذُ أَحَقُّ أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَوْ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا فَإِذَا جَاءُوا وَأَمَرُونِي فَكُنْتُ أَنَا أُطِيهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَضِلَّ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ walam yakun min ta'atillahi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam butu fa da'tuhum fa da'utuhum fa aqbalu wastadanu fa adina lahum wa akhadhu majalisahum min albayti qal ya abahirin qul labbayka ya rasulullah qal khudh fa'tihim qala فاجعل لاخوتها الرجل في شرب حتى يروى ثم يرد علي القدح واخوته الرجل في شرب حتى يروى ثم يرد علي القدح في شرب حتى يروى ثم يرد علي القدح حتى أنت دصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخط روية القدح Makat Robyal kaum kulluhum, faahozal Qadha, fabazahu alayadi, fa nadzorailayya, fa tabassemah, faqol abahirin, fa abahirin, ultu labbi kaya Rasulullah, qol bagi itu ana wa anta, ultu, saudara ya Rasulullah, qol tukud fasrom, faatu Usrap Fashariftu Fama jala Yaqul Israp Israp Fashariftu Fama jala Yaqul Israp Israp Hatta Kultu La Walladhi Ba'asaka Bilhaq Ma Ajitulahu Maslaka Kual Fa'arini Fa'ataituhu Al-Qadha Fahamid Allah Ta'ala Fasamna Wasyrib Al-Fadla Rahu Al-Bukhari جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واختف آثاره إلى يوم الدين أما بعد فقال المصنف رحمه الله وعن نبي هريرة رضي الله عنه قال بركتاء إمام نوهي اسمه الله تعالى مرحمتين داري أبو هريرة اسمه الله تعالى مرضين دي أبركتاء والله الذي لا إله إلا هو In kuntu laa'atmru bikkabidi' al min al joo. Berkata Abu Rayah radhiyallahu taala' anhu demi Allah yang tidak ada ilah tuhan yang hak diibadati kecuali Dia sesungguhnya aku benar-benar bertumpukan dengan dengan hatiku di atas bumi karena kelaparan. Wain kuntu ashadul hajaroh ala batnim nerjo. Bahkan terkadang aku benar-benar mengikat batu sekuat-kuatnya di atas perutku karena kelaparan. Wallaqa nukadtu yooman ala tarikhim. Maka benar-benar pernah satu hari aku duduk di jalan mereka. Al ladhi yahruju Jalan di mana mereka senantiasa keluar darinya. Famr bi al Nabi sallallahu alaihi wasallam, ftabas samahin ruani. Maka liwatlah daripanku Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau tersenyum ketika melihatku. Kisah ini, kawan, rahmat adalah kisah pengalaman pribadi Abu Hurairah radhiyallahu taalaanu. Bagaimana Abu Hurairah senantiasa kelaparan. Karena Abu Ruhailah radhiyallahu taala anhu setelah Islam dia mengabdikan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bekerja. Sebagaimana para sahabat beliau senantiasa berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bergabung dengan, dengan ashab Sufah, dengan ahli Sufah, iaitu orang-orang yang mereka tinggal di pelataran masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka hijrah membawa agamanya, berladik daripada fitnah. Dan tidak memiliki kerabat maupun Sanak saudara di Madinah. Maka Abu Harah RA menceritakan Tentang dirinya bahawa dia Senantiasa kelaparan Bahkan terkadang Dia itu Tergolek, tergeletak Karena kelaparan Bahkan terkadang dia ikat Dengan batu perutnya Sekencang-kencangnya Untuk menahan rasa laparnya Maka dia menceritakan bahwasanya pada suatu hari dia ditimpa kelaparan yang bersangatan. Maka dia duduk di jalan di tempat lalu lalang kaum muslimin dengan harapan semoga ada yang membawa dia makan. Subhanallah. Maka lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT Abu Hurairah kelaparan. Maka Rasul tersenyum melihatnya berkata Abu Hurairah. Dia arfa apa di wajahku nafsi. Dia tahu melihat wajahku apa yang di apa yang dalam hatiku. Dia tahu puasa buhra' ra laparan Lihatlah bagaimana izzahnya buhra' radhiyallahu ta'ala. Walaupun dia kelaparan tapi dia tidak minta. Begitu sangka mereka meminta makanya orang-orang miskin itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-mahrum. Al-mahrum adalah orang-orang miskin tapi tidak menampakkan kemiskinannya sehingga orang enggak tahu dia itu miskin. Tidak pernah dia meminta. Ini adalah orang miskin yang wajib dibantu. Mereka memiliki keutamaan yang tinggi dibandingkan orang-orang minta. Kata Allah, "La yas'aluna an-nas ilhafa." Mereka tidak pernah minta-minta kepada manusia. Begitu beratnya mereka mengatakan meminta, mengatakan berilah. Yahsabuhu yahsabuhul jahilu aghnia'a min at-ta'affuf. Orang-orang yang enggak tahu menganggap mereka adalah orang-orang yang kaya yang bercukup berkecukupan karena iffahnya diri mereka. Subhanallah ini menunjukkan ketinggian jiwa. Ada orang-orang yang memang memiliki jiwa yang tinggi walaupun tidak berpunya. Abu Hurairah dari golongan mereka Abu Harahim Rasulullah tak nak kelaparan, tapi dia enggan meminta-minta. Dia duduk bertawakal kepada Allah SWT. Setelah dia berikhtiar, dia keluar dari masjid. Dia keluar berikhtiar. Dia tak tahu apa yang perbuat, kecuali duduk. Semoga Allah sangat memberikan rezeki baginya dari salah seorang hamba-mu Allah SWT. Ini menunjukkan seorang harus berikhtiar untuk cari makan. Dia tak boleh berdiam di masjid. Dia harus keluar. Maka lewatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau Rasulullah adalah orang yang sangat mengetahui psikologi manusia. Dia sangat mengetahui tipe-tipe para sahabat. Begitu yakni tentunya karena kecerdikan Rasulullah, karena kepintaran beliau sallallahu alaihi wasallam, firasat yang tepat maka dia tersenyum ketika melihat Abu Hurairah radhiyallahu Dia dapat membaca Keinginan Abu Hurairah Apa yang terdapat dalam hatinya Dari wajah Abu Hurairah radhiyallahu taala. Maka Berkata Rasulullah Abahirin Rasulullah menyerunya dengan gelar Disingkat Untuk menunjukkan keakraban. Hurairah disingkat jadi hir. Abahirin Abu Hurairah Disingkat untuk lebih akrab Dia katakan ya Abahirin Abahirin kata-kata Abah di sini ada huruf yang tersembunyi, huruf nida ianya tersembunyi. Asalnya ia ya Abah Aba Hirin. wahai Abu Hurairah. Qultu maka aku berkata, labbaik ya Rasulullah. Kata-kata labbaik memiliki makna ta'zim kepada yang menyeru labbaik. Artinya aku mendatangi seruanmu. Labbaik ya Rasulullah. Aku bersiap untuk mengabdi kepadamu ya Rasulullah. Mendatangi seruanmu dengan senang. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iquti aku." Wamadha, dan dia pun berjalan. Fattaba'tuhu, maka aku pun mengikutinya. Dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadaqala, fasta'zana. Maka dia masuk dan dia minta izin. Faadinali, fadaqalto. Kemudian aku pun diizinkan untuk masuk besertanya. Fawajala bannan fi qadhin. Ia ya, dapat di rumahnya ada laban, ada susu yang diperas dalam tempat dalam wadah yang disebut qadah dalam bahasa Arab ni. Ia terbuat dari kulit. Fakala maka Rasulullah bertanya, Min ayin halal laban? Dari mana susu ini asalnya? Beliau bertanya, karena beliau khawatir jangan-jangan Sosia tersebut adalah merupakan sadakah. Kalau sadakah dia tidak boleh makan. Haram Rasulullah makan sadakah. Maka bebas hati dari perkara ini. Maka boleh bertanya min ainahad dan laban dari mana datangnya hadis ini? Apakah sadakah? Qalu ahdahu laka fulanun atau fulana. Ia ni ahli keluarga tersebut menjawab. Ini adalah susu yang dihadiahkan oleh si fulan atau si fulana berarti hadiah. Qala maka Rasulullah sallallahu berkata, "Abahirin, wahai Abu Hurairah, qultu labbaik ya Rasulullah." Aku katakan, aku memenuhi panggilanmu ya Rasulullah. Qala ilhaq ila ahli as-suffah pergilah berangkatlah temui as temui ahli sufah panggillah mereka semua undang mereka semua untukku susunya enggak banyak cuma sedikit saja cukup untuk dua orang saja karena khadah ini kebanyakan paling banyak maksimal tempat air yang bisa untuk dua orang minum kata Rasulullah Abu Hurairah pergi berangkat undang itu semua ashabus sufah untuk aku bawa kemari Kala Berkata Abu Rairah Dia menceritakan Siapa Ahlus Sufah Ahlus Sufati Adiyahul Islam Ahlus Sufah adalah tamu Tamu dalam Islam La yauna Ala ahlin, wala malin, wala ahad Mereka hijrah Tidak punya keluarga Tidak membawa harta Dan tidak mengenal seorang pun wa kana idza atatuhu sadaqatan ba'ath biha ilaihim ahli sufah ini kalau datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sedekah maka sedekah ini dia kirimkan kepada mereka biar mereka yang makan semua dia tidak makan sedekah walam yatanawal minha syai'an dan dia tidak pernah makan sedekah sedikit pun karena sedekah adalah merupakan auza khunnas kotoran manusia dan rasulullah tidak layak menerimanya Bahkan ketika cucunya Hasan memakan kurma yang berupa zakat, berkata Rasulullah kepada cucunya Hasan, "Kahin, kah, puarkan, puarkan, berhenti-berhenti. Sesungguhnya kita tidak layak makan sedekah." Wa idza atadkhu hadiyyatun arsala ilaihim wa asaba minha wa ashrakahum fiha. Tapi jika datang kepada beliau hadiah Yang dikirimkan kepada beliau Maka Rasulullah kebiasaannya Ikut merasakan hadiah tersebut Ikut namakannya ذلك, Maka seruan Nabi ini Agar aku memanggil Ahl Sufah Adalah merupakan seruan yang membuat aku merasa khawatir merasa takut, fakultu, wma hadal labanu fi ahli sufa, aku berkata dalam hatiku, apa arti susu ini dibandingkan alam sufa yang banyak? Kuntu ahkak, an usi bamin hadal laban, surubatan atau kau sesungguhnya aku rasa aku yang paling berhak untuk menegak satu kali tegukan saja daripada susu ini, dengannya aku akan Melangsungkan kehidupanku akan menjadi kuat dengannya. Faida jauh wa amoroni fa kun tu anak Tapi bagaimana jika mereka datang dan beliau akan perintahkan aku untuk berikan kepada mereka. Wa maasa an ya min hazan laban. Jangan-jangan enggak sampai susu ini kepada aku terhabis untuk mereka saja. Kata Abu Haris, Subhanallah. Ini keberatan dia dalam matinya diterangkan kepada kita, Subhanallah. Ini menunjukkan orang biasanya dia lebih mencintai dirinya daripada orang lain, Subhanallah. Tapi lihatlah ketika berhadapan antara Kecintaan Abu Haris terhadap dirinya dengan perintah Nabi, dia minggir. Apa kata dia? Wallam yakin mintaati Allahi wa taati rasulihi, Sallallahu alaihi wasallam budun. Tetapi yang namanya ketaatan kepada Rasulullah Adalah perkara yang harus diperbuat Tuhan Allah Ini pelajaran Yang dapat kita ambil Kita jadikan sebagai hikmah Panduan Bahwasannya kalau bertentangan antara Keinginan hati kita dengan sunnah Rasulullah buang jauh-jauh Kepentingan diri, keinginan hati Ikuti sunnah Rasulullah SAW Sebagaimana Abu Rera Dia katakan Walaupun hati ini mengatakan alangkah alangkah sialnya jika aku enggak dapat, aku yang paling berhak, aku paling haus jika mereka semua belum sampai nanti ke aku telah habis. Tapi yang namanya ketaatan kepada Rasulullah harus Subhanallah. Dan lihatlah ketaatan para sahabat terhadap perintah Rasulullah, begitu taatnya mereka. Wahumallah. Sampai-sampai Abu Hurairah ini pernah Rasulullah berbicara kepada seorang di masjid ijlis, duduk dia jalan di tengah jalan, seketika dia duduk di tempat Niat khawatir jangan-jangan dia yang diperintahkan untuk duduk. Subhanallah. Ejelas duduk di tengah jalan dia seketika duduk. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa mereka taatnya kepada Rasulullah SAW dan itu yang membuat mereka mulia dan dimuliakan oleh Allah Swt. Berbeda dengan kondisi kaum muslimin yang jauh daripada sunnah Nabi yang mulia. Perintah-perintah Nabi mereka buang jauh-jauh. Yang enggak ada perintah Nabi paling gemar mereka buat. Dan diperintahkan mereka buang jauh-jauh. Ya enggak diperintah. Senang kali buatnya. Allah mestian. Fa ataytuhum, fa da'outuhum, maka aku pun mendatangi mereka. Kusuruh mereka. Fa kembali was ta'adhanu. Mereka pun datang. Sebelumnya mereka minta izin. Dan ini menunjukkan wajibnya minta izin sebelum masuk rumah. Seorang tidak boleh seorang masuk rumah tanpa izin. Fa'adin lalu mereka mereka diberikan izin, wa'akhzhu maja lishum min al baiti mereka pun masih masih mengambil posisi mengambil tempat memenuhi rumah. Kala maka Rasulullah berkata, ya Abahirin. Kalau tadi enggak disebutkan niannya, ya, ya, yang disebutkan. Tadi tersembunyi. Abahirin ini langsung, "Ya Abahirin Hirin, wa ya Mulairah." "Qultu labbaika ya Rasulullah." Kukatakan, "Iya ya Rasulullah, ku menunai seruanmu." "Qala khudh Ambil susu ini, berikan mereka. "Qala fa akhadhtu al-qadah." Berkata Mulairah, "Maka ku segera ambil tempat tersebut." Ya, yeah. wadah tersebut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 Sampai dia kembalikan tempat itu kepada aku Faya syurabu Hatta yarwa Thumma yirdu alayya al-qadah Begitulah seterusnya Dia berikan seorang demi seorang Sampai kenyang Mereka sudah Lepas zahaganya bahkan kenyang Dikembalikan kepada Abu Wairah Hatta ntahaytu ilan nabiye sallallahu alaihi wasallam Waqad rawiya al-qawmu kulluhum Semua satu persatu Dia gilir Semuanya telah kenyang sampailah giliran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi berkeliling dia beratur, atur demi satu, atur demi satu. mengikuti urutan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya susu yang begitu sedikitnya tapi subhanallah semuanya dapat ini menunjukkan keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahd Roi al Qom kullum semua mereka telah merasaknyang, fakhd al Qadha fawozahu ala yadeeh. Dia ambil ketika itu tempat tersebut dia pegang dengan dua tangan. Dia mau minum. Fana Roi laya fata basam. Rasul melihat Abu Rara. Kemudian beliau pun tersenyum. Fakala Abu Hirdin maka beliau berkata, Wahai Abu Hird, Abu ya Abu Rabbi iku Rabbika ya Rasulullah. Aku berkata, aku memenuhi seruanmu ya Rasulullah. Qala baqitu ana wa anta. Tidak ada yang tersisa kecuali aku dan engkau saja. Kita berdua. Semua sudah kenyang mereka. Qultu sadaqta ya Rasulullah. Perkataanmu benar engkau ya Rasulullah. Qala iq'ud fashrab. Duduk dan minum. Duduklah engkau dan minum ini faq'adtu fasharibtu maka aku duduk aku pun minum jadi rasulullah mendahulukan Abu Hurairah padahal giliran beliau sallallahu alaihi wasallam qala faqala ishrab kemudian setelah aku minum Rasulullah berkata kembali kamu minum kembali fasharibtu fa mazala yaqulu ishrab hatta qultu la wallazi ba'atsaka bil haqq ma ajidu lahu dan dia terus-menerus berkata kepada kamu minum minum minum sampai aku nyerah dan katakan ya Rasulullah Tidak ada lagi tempat Rasul subhanallah ini menunjukkan seorang boleh menikmati makan sampai kenyang ya, boleh ya, kenyang Rasulullah juga pernah kenyang tidak tercela ya walaupun yang lebih baik adalah hal ini di kebebasan sekali bukan terus-menerus qala fa arini fa a'thaituhu al Kata Rasulullah Tuju aku mana tadi Tempat Susu tadi Mana wadah tadi Maka aku berikan kepadanya Fahamadal fahamidallaha ta'ala Maka dia memuji Allah subhanahu Wa ta'ala Wasamma Dia mengucapkan bismillah Wasyaribal fadlah Kemudian dia pun meminum sisa Daripada susu tersebut Subhanallah satu tempat ramai-ramai ini menunjukkan bahwasanya bukanlah aib menurut tradisi mereka apalagi kita sama kaum muslimin satu gelas antem kongsi berdua bertiga berempat bukanlah aib ya Rasulullah dan para sahabat semua satu lubang ramai-ramai mereka ganti-gantian subhanallah tidak tercela dan tidak aib mungkin negeri kita itu aib sekali enggak boleh kalau orang udah minum jangan sentuh nanti tbc kamu Ya, padahal orang-orang beriman Seolah mu'min tahir Kas minum orang beriman itu suci Tayyip ikhwan rahimakumullah, Hadis yang panjang ini memberikan banyak sekali Pada kita Pelajaran-pelajaran dalam kehidupan ini Kita akan baca Satu, demi satu Yang dapat digali oleh Syekh Salim Ibn Al-Hilali Hafizullahullah Ta'ala Berkata Syekh Salim, dikul hadith Qitmanul hajati wa talwih biha awla minat tasrihi wa idhahruha Menyembunyikan keinginan Dan menjelaskannya dengan cara talwih Dengan isyarat, bahasa isyarat Lebih utama daripada terang-terangan Ini adatnya daripada antem langsung minta Pak saya lapar kali Pak, tolonglah beri saya makan. Ya, kalau antem kelaparan antem punya hak demikian berkata demikian. Tetapi yang lebih utama adalah telui dengan bahasa-bahasa kiasan dengan tidak ditampakkan dengan disembunyikan lebih utama. Abu ayra ngata kan Rasulullah lewat, ya Rasulullah saya lapar ke ya Rasulullah Enggak. Janam. Ini adab, ini akhlak menunjukkan ketinggian diri, kemuliaan diri. Allahumma Ustaz, semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berjiwa mulia, berjiwa tinggi. Yang kedua, takrimur Rasul sallallahu alaihi wasallamil fuqara Min ashabhi wa atna'uhu bim. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah berupaya memuliakan para sahabat sahabat yang miskin. Bagaimana perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat sahabat yang miskin. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin tidaklah memperhatikan rakyatnya yang kekurangan, yang kelaparan. Waalaikum Itulah sebenarnya pemimpin yang hak, pemimpin yang hak memperhatikan rakyatnya. Subhanallah. Umar radhiyallahu talainu pernah berkata, ketika dia menjadi Khalifah, demi Allah, kalau sampai ada satu ekor kambing di Sungai Persana di Irak kelaparan dan mati gara-gara itu, pastilah Allah akan tanyakan Umar tentangnya. Kambing mati Umar ditanyakan. Subhanallah. Ini menunjukkan semangat jika telah masuk Islam ke dalam hati seseorang pemimpin dia akan merubah seseorang menjadi pemimpin yang begitu rahmatnya kepada rakyatnya bukan malah kebalikannya menzalimi rakyatnya rakyatnya kelaparan dia hidup di atas kemewahan kesenangan Ya Allah mu yang ketiga, tibut mujizat takciri makan ta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ini menunjukkan juga mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian mujizatnya adalah memperbanyak makanan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukan hanya sekali. Berapa kali terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Allah berikan banyak mujizat. Bahkan setiap mujizat yang diberikan kepada Nabi Nabi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada umatnya. Ya. Jika ada yang dibakar tidak mempan dengan api, Brawaikalasalam maka diantar umat Nabi ada yang dibakar nggak mempan. Seperti bermusim al Khawlani dari Yaman. Ketika dibakar oleh Aswad al Insy yang mengaku menjadi Nabi palsu nggak terbakar. Akhirnya ditinggalkan Yaman dengan selamat menuju Rasulullah. Dan dia dapat ya Rasulullah telah meninggal. Musa dengan tongkat yang mukulkan kepada batu maka keluarlah dari batu itu air. Masih ada banyak sekali peluang kemungkinan batu-batu itu dalamnya ada rongga-rongga yang bisa mengeluarkan air. Tapi Rasulullah Hasan lebih daripada itu. Dari tangannya, dia letakkan memancah dari arah selas sela jarinya air. Bahaumallah. Banyak sekali yang dapat kita bahas ini secara umum Sulaiman berbicara kepada binatang maka Rasulullah pun demikian mengadu kepadanya unta karena senantiasa dibebani oleh Tuhan dengan beban yang berat diberi makan yang sedikit maka Rasulullah berkata Saya pemilik unta ini maka ada yang berkata saya Rasulullah kata Rasulullah ai kasihanilah makhluk, makhluk Allah ini kau berikan dia makanan sedikit kau berikan dia beban yang berat Masih banyak lagi, kawan-kawan. Muzdar ya. Rasulullah Sallam ya. ketika dia berpidato di atas mimbar yang baru, dia tinggalkan tempat mimbar dia berdiri yang lama yang terbuat dari apa namanya tung apa kita bilang tunggul ya? Apa dia bilang? Kalau pohon dipotong apa namanya? Hah? Apa? Kerasikiran tu? Tunggul tunggul kurma itu menangis nangis jadi-jadinya terhiwa-hiwa semua sahabat mendengar rasul datang mendiamkannya sebagaimana mendiamkan anak-anak subhanallah itu menunjukkan keberkahan subhanallah sampai subhanallah tempat dia berdiri itu pohon kurma jadi tunggul menangis ketika ditinggalkan subhanallah batu-batu itu ikhwan rahimakumullah ada yang terjatuh karena takut kepada Allah subhanahu wa taala Wa inna min lama yatafajjaru minhu al-anhar kata Allah sesungguhnya di antara batuan-batuan ada yang mengalirkan air-air wa inna lama yashaqqa fa yakhruju ma wa inna lama yahbitu min di antaranya ada yang terjatuh takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini benda-benda yang kita anggap ini benda mati semua tempat kita berdiri tempat kita sholat itu mendatangkan apa namanya amalan saleh yang kita perbuat membawa keberkahan bagi mereka Subhanallah Dan kelak mereka menjadi saksi di hari kiamat Kebalikannya tempat-tempat yang dibuat untuk zina Itu tempat-tempat yang sial Walaikadzubillah berbuat mesum padanya Rumah-rumah yang dibuat seperti itu Dibuat padanya judi Ini tempat-tempat yang sial Amalan tersebut Membuat sial tempat-tempat seperti itu Subhanallah Allahumustaan Baik Terlanjutkan Su'alul rajul amma yajiduhu fi baitihi mimma laa ahdalahu bih. Ya tarattab 'ala zalika muqtadha. Seorang yang masuk ke rumahnya kemudian mendapati sesuatu makanan yang terhidang atau sesuatu hal yang dianggapnya asing hendaklah ditanyakan dari mana datangnya ini. Jangan langsung diterima, tanyakan dari mana asalnya. Supaya tahu dan jelas apa yang harus diperbuat. Jangan-jangan Barang curian Jangan-jangan punya tetangga Jangan-jangan punya orang nitip Dan seterusnya Banyakkan terbeda Ketika masuk ke rumahnya Dia dapat dia ada susu dari mana asalnya Dari mana asalnya Tuhan Kemudian hurmatus sadaqati ala Rasulillah wa jawazul hadiyatullah. Oleh dalil kisah al laban falamma akhbara bi annahu diyah qabila. Hadits ini menunjukkan haramnya sedekah bagi Rasulullah dan boleh bagi beliau menerima hadiah. Karena itulah ketika Rasulullah S.A.W. bertanya tentang masalah susu ini dikatakan hadiah, dia ikut meminumnya. Wallahu a'lam. Nabi tidak menerima sarakah, beliau menerima hadiah. Kemudian kata Syekh Salim, "Tzhamna al-hadithu jumna min adab al-ta'am wal-sharab." Hadits ini mengandung berbagai macam adab dalam makan minum, diantaranya asunatul inda shurub al-julus. Dianjurkan sunnahnya, sunnahnya ketika minum adalah duduk muqassabat an-nahy an shurb qaiman fi jumlat ahadith sahiha wa tahrim terdapat hadis-hadis yang banyak tentang larangan minum berdiri dia hukumnya adalah haram walaupun ini khilaf antara ulama sebagian mengharamkan sebagian mengatakan makruh seperti Syekh Muhammad Salahuddin mengatakan surat mengatakan haram berat mengatakan haram dalam syarah kitab Bulughul Maram kita ada menjelaskan tentang masalah uh, la yasrubanna ahadukum qaiman dalam sahih muslim janganlah salah seorang kami minum berdiri kata dia ini hadis larangan hukum masalah larangan adalah haram tetapi ada hadis-hadis menunjukkan Rasulullah minum berdiri maka tentulah kalauannya kata ini haram mutlak akan bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah minum berdiri maka berat bagi kita mengatakan haram Dan itu mazhab jumhur itu tidak mengharamkan tapi dibenci makruh Ada dua hadis yang menceritakan Rasulullah minum berdiri Ketika minum jam sekali Yang kedua ketika dia mengambil Air dari satu wadah Dan dia akan berdiri dua, dua hadis yang sahih Yang kedua Khaadimul qawmi iza adara alihim Sharaban tanawal ina Min kulli wahid Thumma yadafa'ahu liman yalih Walayadau rajula yunawilu Rafiqahu almafidraikum imtihan Adzaif al yang namanya pelayan bagi satu kaum yang melayan satu kaum, tidaklah dia yang memberikan minuman kepada mereka satu demi satu. Jangan mereka dibiarkan untuk saling memberi memberi, karena ini dianggap dalam peristiwa mereka merendahkan tamu. Tapi hendaklah dia yang memberikan jamuan. Pergilah antum ke rumah-rumah ulama, apalagi ulama-ulama di Arab. Antum terus-menerus itu stand by di tangan dia, pak. Itu ceret standby. Keesokan, terminum. Kalau habis, dikasih lagi. Habis, dia kasih lagi. Kalau antum enggak bilang cukup, dia akan kasih terus. Dengan itu mereka menganggap mulia. Kemudian yang ketiga, istihbab al-arb al-ziif al-tizada min al-taam atau al syarab Dianjurkan bagi tuan rumah untuk menawarkan kepada tamunya untuk tambah, tambah pak, silakan, tambah, tambah, silakan. Karena Rasulullah katakan kepada para ulama, tambah, tambah. Jadi jangan antem di rumah Bakhil kali Pak, cuma ini makan kami pak Tolonglah pikir-pikir Yang belakang belum makan Jangan Diam-diam saja -diam antem Ada nah, nah, nah. Adapun dalam masalah ishar Ini perbuat oleh bangsa Arab Mencekangkan kita Mereka begitu mendahulukan tamu. Ini payah kita dapat di dalam orang-orang ajam ini adalah kekhasiatan Keistimewaan bangsa Arab Begitu mereka muliakan tamu Sampai mereka rela berkolban ya. Artinya Unta yang satu itu pun yang ada Kalau ada kata datang tamu yang dia muliakan Dia rela sembeli unta itu Abdullah yang lubarak Datang tamu yang begitu beli, Dia muliakan seorang alim besar Cuma satu untanya Dia siap-siapnya beli untanya istrinya, Ini satu teman temanmu Kenapa korea korban kata dia kau berangkat ke rumah orang tua kamu sana bercerai kan ya sembeli dia potong. Subhanallah tak berapa lama datang orang kaya yang dermawan punya anak gadis yang cantik jadi tenawar kepada dia anak gadisnya untuk dinikahi bahkan diberikan 10 ekor unta gantinya. Subhanallah. Karena isharannya kepada tamu dalam rangka mengamalkan perintah agama. Isterinya kekir-kirnya pecat langsung. Dan nampaknya apa? Sepuluh ntar diberikan. Diberikan harta kepada Allah Barat. Subhanallah. Yang kita mau ambil adalah bagaimana mereka memuliakan tamu. Sampai ada sahabat yang ketika Rasulullah dalam kondisi kekurangan. Ada orang-orang yang ingin dijamu. Kata Rasulullah, malam ini siapa yang beri jamu? Tamu ini dia kelaporan. Itu semuanya sahabat saya. Ketangan satu orang saya lupa namanya Saya Rasulullah. Dia bawa ke rumahnya, dia hidangkan makanan, dia buat lampu itu betul-betul kecil sekali. Dia dihidangkannya di situ piring, dia hidangkan piring untuk dia. Seolah-olah dia makan sama-sama, padahal tidak ada yang dia makan. Subhanallah. Ini kiknya kalau kita aduh, Syuhada manusia yang mereka tinggi, budaya kerana mereka tinggi, sifat ketarmanan mereka, dia murah-murah aja makan, nggak ada ni dia makan, karena Allah. Kita membaca seperti ini kadang-kadang terfikir apa ada manusia seperti mereka? Itu? Ada ya, Kuan. Zaman kita ini aja yang memang zaman. Ghalaba alayna syuh Kita ditempa sifat kekikiran yang bersangatan Semakin datang zaman Semakin dekat kiamat Semakin banyak sekali tersebar kekikiran Ternyata hari kiamat Orang menjadi kikir sekali Kemudian Jawazul akli wasyur bihatta syabah Min gairi israf bihaytsul la yakunu dhalika ad-daydunal abdi karena takhfifu huwa boleh makan minum kenyang tanpa tanpa harus berlebih-lebihan tapi janganlah ini yang menjadi kebiasaan seorang hamba karena yang lebih utama adalah makan sekadarnya yang berikutnya itharul adhyaf wal ahl wal khadam 'ala an min makarim al-akhlaq was-siyam al-muttaqin mendahulukan tamu, mendahulukan keluarga kita, kita kepala rumah tangga mendahulukan keluarga, mendahulukan budak-budak kita, membantu membantu kita daripada diri kita sendiri adalah merupakan tanda-tanda ketinggian akhlak. Nabi terakhir dia sallallahu alaihi wasallam ini harus contoh. Biasanya kita sebagai kepala rumah tangga jadi bos, makanan kita yang pegang. Makanan terhadap kita tu disajikan, yang lain belakangan lah, tak dapat terserah yang penting kita. Tapi yang lebih ideal adalah pemimpin suatu kaum dia yang paling terakhir dapat. Subhanallah. Kemudian wajah yang itu tanda orang-orang mutaqwa. Saqil kaum akhirum yang memberikan minuman pada suatu kaum dia yang paling terakhir minum. Yang berikutnya Istihbabu syurbis su'ur Wahual fadilatul baqiyatul Fil inna Anjuran, dianjurkan dan minum sisa Daripada minuman Yang tersisa di Di tempatnya Anjurkan Terkadang kita, adat istri kita itu Bertentangan dengan roh Islam Kalau sudah namanya punya tamu Mungkin tamu minum sedikit, masih setengah Jangan minum nak, buang Ya enggak? Itu kita buang itu berada gulanya, israf. Itu bazir. Kita larang anak kita jangan minum. Ya, kita buang. Padahal dia masih layak untuk diminum. Subhanallah. Kemudian yan baghit tasmiyah fi awal at-ta'am wasy-syarab wa hamdillah fi akhirih. Anjuran agar kita mulai dengan mengucapkan bismillah ketika minum dan mengucapkan alhamdulillah setelahnya. Berikutnya al mad'u idza wasala bait ad-da'i wa darahu la yadkhulu bila Orang yang diundang jika telah sampai ke rumah yang mengundangnya jangan langsung masuk tanpa izin. Oleh dalika sta'lana ahli sufah عندما wasalu buyutun nabiy karena itulah Ahlu sufah mereka minta izin dulu sebelum masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niada banyak orang tidak tahu adab yang seperti ini Banyak orang tidak tahu Masuk nyelonong aja Kadang ngintip-ngintip jendela Gini-gini La ilahilallah Karena tidak tahu adab Tidak tahu akhlak Subhanallah. Kadang dia mau pinjam sesuatu ke rumah Buka pintu rumah Assalamualaikum Ketak pintu langsung Masuk nyelonong Kadang Assalamualaikum, Pak. Ada tangga Masuk, bukan kepalanya Pak ada tangga. Di rumah yang namanya rumah itu dibuat sebagai aurat pembatas supaya orang enggak sembarangan masuk. Subhanallah. Tapi alangkah namanya negeri kita ini, kaum kita ini karena jauh daripada ilmu yang benar, rumah cuma sembarangan dari luar sampai ke belakang nampak semua. Nyuci pun santai depan perempuan-perempuan itu. Subhanallah. Ini aib besar sebenarnya. Jendela-jendela ya. terbuka, transparan yang dalam nampak semua. Enggak payah-payah yang temintip nampak dari luar. Ya. Subhanallah. Itu bukan di rumah, di jalan-jalannya nampak semua. Negeri kita ini ya Allah musta. Kok banyak musibah menimpa negeri kita ini. Ke mana-mana musibah, di mana-mana musibah. Kemudian yustahabbu lil dayf al Setiap tamu hendaklah duduk di tempat yang disiapkan. Jangan dia pilih-pilih sendiri, datang masuk, pilih duduk di mana-mana enggak. Beradab sedikit. Sopan. Kok disilakan, silakan duduk, Pak. Duduk di tempat yang disyaratkan. Ya? Ada tempat duduk yang khusus untuk tuan rumah, jangan duduk dia. Tempat dia khusus, jangan duduk. Tiada itu yang namanya siapa namanya Ummu Habiba binti Abi Shafian. Bapanya datang ketika itu masih musyrik, ke rumah putrinya, mau duduk di tempat Rasulullah dia tarik. Ini tempat khusus untuk Rasulullah. Dia. Eh, aku ini bapakmu tuh. Iya, tapi kamu masih najis musyrik. Subhanallah. Kemudian Jawazu du'a'il mar'i Bi kunyatihi wa tarkhimil ism Limafihi minat habubi Wa tatuyi bil kulub Boleh menyeru seorang dengan kunyahnya Dengan kunyah Dengan memendekkan Namanya Ya Seperti Aisyah Nabi kalau ingin memanggilnya dengan kata yang lebih dekat mesra, Ya Aisyah Kalau kita memang dipendekkan semua, enggak ada sama sekali untuk lebih dekat enggak? Panjang-panjang namanya Abdurrahman Man. Ambil ujungnya aja. Ya. Ada para Abdurrahman Dul. Bedul. Hilang semua maknanya, bedul dipanggil. Bangsa Arab enggak? Mereka mendekan untuk tujuan-tujuan sebagai -tujuan. akrab, ya Aish, Abu Hurairah, ya Abahir, Anas, ya Unais. Kalau pakai apa dia? Tasfir untuk mendekatkan dirinya, Unais. Ya, dia dianjurkan itu untuk menyuruh seorang. Anda tidak seru dia dengan namanya, tapi dengan nama dengan kurniainya. Misalnya bapaknya namanya nama anaknya Fadl ya Abah Fadhil lebih utama daripada tukang namanya. Inilah di ikhwan rahimakumullah sekian daripada pelajaran-pelajaran yang dapat diambil oleh Syekh Salim bin Al Hilal di dalamnya ya, yang juga tentunya pelajaran bagi kita untuk dapat kita terapkan, kita amalkan. Teringatnya saya sudah banyak sekali ilmu kita ini sebenarnya. Ini dah kitab setebal, ini dah habis segini. Subhanallah. Berapa tahun kita dah belajar. Tinggal mengamalkannya saja. Subhanallah. Ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Allah mencela orang-orang Yahudi ketika mereka belajar tidak beramal. Mungkin taklah kita berupaya mengamalkannya. Walaupun sekali dua kali kita kerjakan hadis ini kita dapat itu. Lebih utama daripada tidak sama sekali. Allahutaala akuulul qul hada wa astaghfirullah lii wa lakum wa tubu ilayhi wa sallallahu alaihi wa sallam ala wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh ada yang tanya faddal lagan kasi mikrofonnya kais faddal ini. sini biar baruan teme ya. Sunnah. Bagaimana hukum makan dan minum di becana orang-orang kafir? Di mana? Uh, makan dan minum bersama-sama dengan becana orang-orang kafir? Oh, ya. Itu sudah sering dibahas. Intinya, Kalau kalaulah memang antum mengetahui mereka terbiasa dengan makan makannya najis ma'yan dan bila, ya babi dan sejenisnya, anjing dan sejenisnya. Tidak tahu mereka memang terbiasa dengan itu Enggak ada warak mereka sedikit pun Jangan antum makan Makanan yang di, dimasak dalam jalan-jalan tersebut Tapi kalau pun antum yakin enggak ada masalah dengan perjananya Mereka pun menghargai kaum muslimin Enggak ada masalah Ya <tuh> Seperti sebagian daripada Tempat-tempat minum kita Restoran-restoran kita itu miliknya orang kafir Tapi mereka tahu ini untuk kaum muslimin Mereka khususkan semuanya enggak ada sama sekali Ya Maka boleh Hukum asalnya boleh Sampai datang keyakinan Azum Memang dia bermasalah Orang-orangnya bermasalah Hukum asalnya adalah Boleh Nabi makan Makan diriakan oleh orang kafir Perempuan Yahudi Dia makan ya. Rasulullah juga pernah berhutuk Dari tempat wadah Dari kulit Milik seorang perempuan musyrikin Ya kami tidak tanyakan ini pernah dibuat seperti ini tu enggak. Yang jelas jika secara zahir atau tampar lihat bersih silakan boleh sampai datang keyakinan bahwasanya memang ini bermasalah baru tinggalkan. Kalaupun pun memakainya silakan anda cuci terlebih dahulu. Allahumma taala alam. Nam Ustaz, Apakah Keharaman untuk sedekah itu kepada Rasulullah juga berlaku kepada Alil baiknya dan uh, keturunannya sir. Karena Ada uh, beberapa Kita dapati seperti Habib Itu mereka juga menerima sedekah Saib Sedekah haram bagi Rasulullah Semua keturunannya Alil bait itu adalah keturunan daripada Abbas Kebawah. Ketun daripada Ali dan Fatimah ke bawah ya. Semua mereka haram makan sedekah Kalau anda kata ada Habib-Habib yang ngaku keturun Nabi Dia paling getol makan sedekah orang Ini ahlubait palsu ini Ahlubait yang tidak tahu diri ini Banyak ahlubait-ahlubait yang palsu Atau tidak tahu diri dia kalau anda kata ada, sedangkan dia yang paling awal dapat. Kalau ada acara dia harus dipanggil. Ya, dia paling banyak jatahnya. Ini tidak benar. Menunjukkan kehilatan ilmi sedikitnya ilmu, sedikitnya kehormatan dirinya. Allah Taala. Apakah sampai sekarang ada hal baik? Ada tentunya. Ada hal baik. Sebagian benar, sebagian tidak benar. Sebagian dia punya silsilah sampai kepada Rasulullah Seperti Raja Hassan Di Maroko Raja Hussein di Jordania Yang sudah meninggal Mereka memang ahl bait. Jelas itu Tidak ada yang menafikan Ada mereka punya silsilah Baik Ada juga yang ngaku-ngaku Dia ngaku-ngaku malah dia tidak tahu ahl bait tidak boleh makan sadaqah Paling getal makan sadaqah Baik Wallahu ta'ala alam Selesai, cukup, Thay. cukup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.